Мову її урвала ще одна і ще незвичайніша з'ява. Якийсь молодий індіянин проскочив крізь гуронські ряди і вистрибнув на середину кола з упевненістю і сміливістю, що межувала з божевіллям. П'ятеро чи шестеро вартових і досі пильнували озера в різних близьких та далеких місцях. Спочатку розчахнутому дубові здалося – то прибіг один із них, аби сповістити якусь важливу новину, незнайомий рухався прудко, і одяг на ньому, якого було не набагато більш, ніж на античній статуї, не вирізнявся нічим особливим. Тож першої миті неможливо було визначити, хто він свій чи чужий. Трьома стрибками цей воїн опинився поряд із Звіробоєм, і не встиг ніхто й оком змигнути, як він перерізав. Мотузки. Мить і бранець стояв уже вільний. Аж тоді незнайомий повернувся, і здивовані гурони побачили шляхетне чоло, гарну статуру і орлиний погляд молодого воїна, помальованого делаварським візерунком і спорядженого делаварським обладунком. У кожній руці він тримав порушниці. Спираючись прикладами на землю, а на одній висіла ладунка і порохівниця. То був Оленебій. Сміливо і визивно оглянувши юрбу навколо, індіянин подав зброю її власникові. Присутність двох озброєних людей посеред їхнього гурту ошелешила гуронів. Їхні рушниці стояли в лісі, де попало, притулені до дерева. При них були тільки ножі та томагавки. Проте вони мали досить витримки, щоб не виявити страху. навряд, щоб такі нечисленні сили зважилися напасти на такий здоровий гурт. Усі чекали, що за цим отчайдушним учинком буде висунута якась незвичайна пропозиція. Незнайомий справдив їхні сподівання. Він налагодився говорити. «Гурони!» – сказав він. «Земля наша простора!» Великі озера просторі теж. За ними вистачає місця для ірокезів. По цей бік річки вистачає місця для делаварів. Я Чингаджгук, син Ункаса, родич Таменунда. Це моя наречена. Цей блідолиций мій друг. На серці мені стало важко, коли я втратив його, і я пішов слідом за ним до вашого табору, щоб йому не сталося ніякої шкоди. Усі деловарські дівчата чекають у Атауа. Вони дивуються, чому її немає так довго. ну попрощаймося і дайте нам піти своєю дорогою. Гурони, це ваш смертельний ворог, великий змій, якого ви ненавидите, закричав Терновий Шпичак. Коли він утече з ваших рук, то кров буде на слідах ваших мокасинів звідсіля і аж до Канади. Я Гурон і тілом, і душею.